qual a, a questão não gente mas pode vir pode vir mais para frente e mais próximo possível pode vir vai ficar com máscara se você tiver é, ainda com mais cuidados assim mais criterioso salta uma cadeira mas fica mais à frente é qual a questão para você mais qual a questão mais a dilema mais desafiadora, mais difícil, mais difícil de ser encarada para você como homem, como homem, marido e como homem pai. Podem ir falando. Educação dos filhos. Entender esse tempo. Como? Entender esse, tempo em dos filhos. entender esse tempo em relação à educação dos filhos. Até agora vocês estão falando, alguns podem falar todas as, as questões que você considera mais desafiador para você. Já falaram entender esse tempo, criação de filhos, quem mais pode ouvir e entender a mulher, pode anotar para mim, alguém pode anotar para mim, sustento, sustento, liderar, Vander está anotando essas aí, anotou todas, sustento, liberar liderar, ouvir e entender a esposa, criação de filhos, entender esse tempo que estamos vivendo, bem, entender esse tempo que vamos vivendo, deixa eu pegar a brecha aqui, você já recebeu a administração e hoje, o que que precisa para Entender ouvir o que Deus tem para nós evangelizar ser exemplo e se colocar no lugar do outro Está dando conta de anotar, Wander? Então. Reconhecer que erra. Praticar a palavra tal como recebida. Bem, eu vou encerrar com duas. Finanças, dinheiro e sexo. Alguém concorda? Alguém concorda? Devem ser as menos difíceis para você, por isso vocês não falaram nenhuma vez. Duas áreas que são desafiadoras para todos nós, homens, dinheiro e sexo. E eu não estou excluindo nenhuma dessas que vocês colocaram. Mas hoje eu queria começar primeiro por dinheiro. Finanças. Diz respeito, em grande parte, à responsabilidade do homem de prover, de produzir, de dar conta, de cuidar, de oferecer, seja com quando os filhos estão pequenos, pagar a escola, boa escola, roupa, brinquedo, comida dentro de casa, viagem, férias, é um desafio. Algumas coisas são é, universais. O início é um início mais escasso, mais problemático, mas numa, numa convenção mais comum, mais geral, o início passa e alguém começa a subir uma curva e começa a ter conquistas e naturalmente vai construindo sua vida profissional e sua vida financeira, vai tendo recursos, vai tendo é, reservas, vai comprando propriedades e, e chega a uma maturidade. Normalmente, geralmente, a gente pode conferir por aqui, aos 50 anos nós já estamos bem estabilizados. Amém, irmão. Quase ninguém depois dos 50 está passando aperto, ou em dúvida sobre o que fazer, ou em desafios financeiros. Amém, irmão? Alguém já trocou amém pelo que assim seja. Quando eu fiz 47 anos, Deus falou comigo assim. Isso que você está pensando não é para você mais. Mas eu poderia agora, que eu tenho isso, que eu posso isso, que eu poderia começar isso, eu poderia empreender isso. Poderia... Agora não é para você mais. Você está chegando no half time, na metade do tempo. Ué, mas então, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou aproveitar o que eu já sei, o que eu tenho? Agora você vai pegar esses sonhos, esses projetos e você vai investir na vida dos mais novos. Então você não pega para fazer, você ajuda outros a pegarem para fazer. Mas o fato é que muitos de nós, depois dos 50, continuam tendo que pegar para fazer. E aquilo que está escrito como template na Bíblia, que os que estão acima os levitas acima de 50 podem se desobrigar da rotina cotidiana e agora vão ensinar aos mais novos. Isso não é a realidade para nós. Pelo contrário, quando, depois dos 50, você já começa a lamentar que não tem mais tanta oportunidade, não tem tanto emprego, não dá mais para não, pra... não dá, não sei mexer nisso, não sei quanto computador, não sei Os jovens, esses meninos, quando agora perdi a chânio, não sei o quê, e alguém não tem emprego, não sei o quê, não acha emprego para uma menina sem uma de 50, 50 40, a gente começa um monte de desafios, de problemas e não fez ainda o que precisava ter sido feito. Aí vem o senhor e disse: "Não, a partir dos 50, 50 é um termo médio, mas a partir do half time, a segunda metade, agora você não tem que com a mão, a força do braço, com sua própria mão gerar alguma coisa, mas você vai gastar a maior parte do seu tempo, do seu recurso, ou da sua ciência, do seu conhecimento, da sua experiência ajudando outros. Mas essa não é a nossa realidade, senhor. Eu ainda preciso cuidar alguns que já aposentaram com um dinheirinho que consegue aposentar, agora tem que ficar com é, olhando coisas de casa, é, cuidando de filho, de neto, ou melhor, de neto, e, e o tempo não passa, ou então é um chinelo, então é um pijama, ou então é, aí eu não tô com ânimo não, estou sem força para sair, e, e o médico é, falou que eu preciso isso, aquilo, a gente vai só declinando. Mas há uma palavra do Senhor de que eu e você vamos subindo, prosperando, e não há nenhuma palavra do Senhor que em determinada idade vamos declinando, pelo contrário, a palavra diz, como a luz da aurora, brilhando mais e mais, então Senhor eu quero saber, na idade que eu estou, o que precisa acontecer comigo, o que eu preciso absorver, receber, para me tornar conselheiro idôneo, eficiente, eficaz, para me tornar um gestor idôneo daquilo que eu já adquiri, mas eu não adquiri nada, eu, eu a minha vida foi assim, não, eu tenho vida com o Senhor, eu tenho experiências, eu tenho, no mínimo, um mundo de coisas que eu posso dizer assim, não entra por aqui. E eu quero transformar minha segunda metade E muitos aqui não estão ainda na segunda metade? Quantos anos você tem, Azaf? 19, estão começando ainda. Estão na metade da primeira metade. Ainda tem muito para subir, uh. Mas muitos de nós aqui já estamos lá entre os 50. Quantos estão perto de 50? Para menos ou para mais? Quantos? Quantos aqui, ó? Não, irmão, quantos estão perto de 50, para menos ou para mais? Ok. Então, Senhor, eu quero receber do Senhor uma graça, uma benção um discernimento, eu quero receber do Senhor um desafio, de tal forma que nessa fase da minha vida, seja eu ainda antes dos 50, seja depois da metade, eu quero receber algo do Senhor que vai transformar quem eu sou, o que eu tenho, o que eu consegui ou o que eu não consegui, em combustível para uma fase próspera, uma fase de paz, de tranquilidade, de limites, não tenha dúvida, mas uma, uma fase frutífera. E aí eu quero evocar a ministração de hoje, porque isso diz respeito a entendimento, A frase fácil de ouvir e você falou assim, não entendo nada disso. E a gente poderia pegar a o tópico mais engraçado que vocês mencionaram. Eu não entendo essa mulher. Eu quero entender. Eu quero como desafio espiritual para mim, como sacerdote de casa, como pai, como marido, eu quero ter entendimento desse tempo que eu estou vivendo o que é para eu fazer, como é para fazer, eu quero buscar sabedoria, eu quero buscar conhecimento, eu quero buscar conselho, mas eu quero saber na minha vida o que é que eu vou fazer nessa estação que eu estou para que eu seja frutífero financeiramente. E eu repito, eu quero evocar a ministração de hoje para ter entendimento que é no meio do deserto eu vou entrar em níveis de jejum diante do Senhor, e eu não quero misticismo, irmão, eu não quero misticismo Senhor, eu tô tá, tem um, um compressor aqui, que toda hora que vocês estão cantando, ele corta um pouquinho aqui, eu fico, alguma coisa aqui dos agudos, eu que, eu não quero misticismo, eu não quero o Senhor, é... É, fantasias, eu não quero é, apenas alcançar aquilo que religiosamente a gente sabe, aleluia, glória a Deus, oh, Deus me revelou, Deus me revelou. não, eu quero coisas simples, práticas, e quero realmente respostas do Senhor, obrigado, melhorou muito, quero respostas do Senhor, eu quero o Senhor, então eu vou buscar com jejum, entendimento, qual é o meu momento qual o meu tempo, quais são os meus recursos, o que fazer, tendo ou não me achado vitorioso, tendo ou não conquistado o que eu achei que ia conquistar, tendo ou não vivido essa esse tempo até hoje é, no melhor emprego, na melhor condição, tendo ou não guardado dinheiro, tendo ou não construído alguma coisa, eu quero, Senhor, pelo Teu Espírito, pegar tudo que eu já vivi até hoje e colocá-lo no Teu altar, de alguma forma, isso ser elemento útil, para eu deslanchar nesta fase da minha vida, com sabedoria, com graça, isso não significa ter muito mais, isso significa, com o que eu tenho, administrar de uma forma tão sábia, que isso se expanda, e com o que pode vir a mais, eu me tornar cada vez mais excelente, tanto para a vida pessoal, para a vida familiar, como para semear no teu reino, E aí você vai pegar dos seus recursos E você vai, junto com alguns outros irmãos Lá para o sertão do Nordeste E nós vamos encontrar vidas e famílias que não tem nada E que você vai pegar o que você tem O que você sabe O que você reuniu O que você acha que não tem E você vai semear E aquilo vai multiplicar-se na vida de outros pode ser lá no Sertão do Nordeste, que é um longe viável para todos nós, ou pode ser no vizinho, no ambiente de trabalho. Senhor, eu quero ser conhecido como um homem crente, mas que seja um cara assim, puxa vida, que sujeito excelência, que pessoa de excelência. Eu quero, Senhor. E isso tem um elemento específico. Recursos financeiros, recursos materiais, paz, alegria, prosperidade, benção na medida de cada um, mas descanso, lazer, eu quero levar minha esposa para ir jantar, eu quero presentear a minha esposa, eu quero algumas coisas que são de um homem, sacerdote, que tem recursos. Eu repito, eu não tô falando de ter muito dinheiro, quer comprar, quer mudar de carro, eu quero, nós estamos falando de alegrias da vida que em parte dependem de recursos financeiros, alegria para a família que em parte depende de recursos financeiros, mas que tem a sua origem num relacionamento com Deus, que é alinhado com o propósito dele para mim nessa estação da minha vida talvez Deus te leve a um desafio de estudar alguma coisa, de mudar alguma coisa, Carlos, cadê o Carlos? Carlos? Carlos, amanhã começa um emprego novo e é um desses desafios, ele recebeu uma palavra do Senhor, falou assim é meu desafio, eu vou correr atrás e Deus já abriu portas, já prosperou ele já subiu um estágio a mais, daquilo que Deus já tinha abençoado, ele já acrescentou mais alguma coisa e mesmo você, que já está estabilizando, eu tô aqui, ó mais três, quatro anos, eu aposento, para mim, acabou, aqui tá eu tô, tô, bem, tô bem, não, não, eu não quero isso, eu quero desafios, eu quero desafios do Senhor, e nós vamos orar e pedir o Senhor, realmente, intervenções, que fazem com que todos, um por um, Ismael também teve experiências assim, Agora, recentemente, Deus colocou ele numa outra condição mais abençoada. Isso é coerente com o que Deus está fazendo na vida espiritual. Um por um. Começando pelo Ismael, até o último lá no final. O senhor trazer experiências profissionais, pessoais, financeiras, que redundem em realmente ganhos materiais, ganhos financeiros, como sacerdote para boa gestão, acima de tudo para o deleite em família. O Senhor vai nos dar isso esse ano Você crê nisso? Então eu convido você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor Senhor, eu estou orando Por minha vida E eu estou me comprometendo Senhor A jejum e oração Jejum no termo genérico Senhor, de retirar da minha vida Aquilo que não pode estar Aquilo que eu não preciso me ocupar. Pode ser o meu time de futebol, Senhor. Pode ser meu sonho profissional. Não importa o quê, Senhor. Eu quero retirar da minha vida o entretenimento. A coisa que não tem problema nenhum. Isso não tem mal nenhum nisso. Gente, ah, meu Deus, todo mundo fala. Não, Senhor, eu quero retirar tudo que eu posso retirar. E eu quero me limpar, me desintoxicar. Eu quero um, uma purificação em todos os sentidos de tal forma Senhor, que eu esteja mais sensível à Tua voz, e eu possa entender, entender, e eu possa discernir, e eu possa ver, citaram aqui, educação de filhos, eu vou ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, eu vou ter direcionamento do Teu Espírito Santo, e eu vou educar meus filhos, segundo Teu reino citaram aqui, Senhor, discernir o tempo, não, não, Senhor, eu vou discernir o tempo, eu vou entender o tempo que eu estou vivendo, Senhor, eu vou entender minha esposa, eu vou entender o coração, a mente da minha esposa, eu vou entender, Senhor, as questões que nós temos entre nós, as questões da família da minha esposa, eu vou entender e eu vou governar sobre isso pelo mover do Teu Espírito em mim e eu vou ser o agente do Senhor dentro da minha casa, de péssimo, provisão, de condução, de canalização, de toda provisão, de toda graça, de toda bênção, de toda intervenção do Senhor, eu vou, eu quero isso para mim, Senhor. E de uma forma muito pontual, nós estamos colocando diante do Senhor questões materiais e financeiras, questões profissionais, em nome do Senhor Jesus. Recebe a oração de cada um de nós, Senhor. nós te pedimos, nós oramos ao Senhor juntos, amém Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, em Provérbios capítulo 5, de vez em quando eu me lembro de uma Experiência que eu ouvi como testemunho de um missionário E eles estavam já saturados de muitos anos investindo na África Numa determinada região, num determinado povo E depois de muitos anos eles não tinham fruto Aquele povo vinha para os cultos Mas no dia seguinte estavam com os bruxos Aquele povo não mudava de vida aquele povo não Eles ouviam as ministrações, eles recebiam os cuidados Mas nada fazia aquele povo mudar isso não é algo só lá da África, todos os dias, aqui no nosso meio, estou falando nosso meio, nossa sociedade, nossa vida em todos os cultos, em todos os lugares, você vai encontrar pessoas que estão recebendo as ministrações, mas não mudam a vida continua a mesma, as brincadeiras as mesmas, é, as, as, as manias, os costumes, as omissões, tudo, não muda, não muda, a pessoa não muda, anos, anos ouvindo mensagem, ouvindo andando no reino do Senhor, andando na igreja, mas não não tem mudanças, e aí aqueles missionários, eles esgotaram, cansaram, falaram, Senhor, acabou, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou parar, não é possível mais, eu vou para outro rumo, e aí o senhor ouviu a oração do basta deles, e o senhor mandou a eles, pessoas que estavam fazendo pesquisas, e eles tiveram acesso ao que eram aquelas pesquisas, e aqueles pesquisadores estavam analisando aquele povo, e estavam trazendo uma série de respostas, nas suas pesquisas, e uma delas era, Essa geração toda foi criada sem tais e tais nutrientes. Por isso, essa geração toda, a cultura desse povo tem homens assim, mulheres assim, nível cultural assim, nível intelectual assim, porque o principal motivo foi não se nutriram devidamente na infância. E aí eles começaram a mostrar o que aconteceu com o cérebro, com as conexões, com as sinapses, com todo o processo cognitivo, desenvolvimento cognitivo daquelas pessoas. Então é impossível. Você fala uma coisa, você fala uma coisa, a pessoa nunca muda, nunca. Ela nunca absorve, ela nunca recebe. E aqueles missionários, quando ouviram aquilo, pasmados, eles caíram e eles começaram a agradecer o Senhor, eles começaram a bendizer o Senhor e eles tomaram uma decisão mediante entendimento. A partir de hoje, nós vamos continuar cuidando dos adultos, mas nós vamos investir a maior parte do nosso recurso em leite, alimento e todo tipo de nutriente para as criancinhas, para as crianças até 12 anos. nós vamos Nossa obra missionária vai ser dar a esses meninos de 0 a 12 anos Toda a condição de desenvolver o intelecto paralelamente nós vamos ministrar às crianças o evangelho o reino de Deus aos 15 anos lá eles vão estar decididos por Jesus nós vamos, aí nós vamos investir nessa geração eles continuaram cuidando dos adultos eles continuaram ministrando aos adultos eles continuaram amando os adultos mas eles decidiram investir para valer de vez em quando eu sou desafiado pela minha carne pelo Espírito Santo, sim faz assim também, esses adultos que nunca mudam, olha, é possível que muitos deles realmente não tenham tomado leitinho, é possível que muitos deles tenham tomado beliscão demais, viveram e cresceram na rua, à mercê, jogados, não tiveram pai direito, não tiveram mãe direito, não tiveram referência nenhuma, nem estudaram direito, não desenvolveram o intelecto. Então, eles frequentam o culto, eles ouvem mensagem, mas eles nunca... Então é o seguinte, ó quer saber disso não? Vou cuidar das crianças e vou me investir nas crianças. Mas, irmão, na verdade, eu e você, quando nascemos de novo, se nascemos de novo, nós nos tornamos bebês. E a ciência mostra e explica que, de 0 a 12 anos, as sinapses criam suas ligações perenes. E os dendritos que não são usados, que não se submetem a essas... ou não são, são beneficiados com essas ligações, eles, aos 12 anos, são podados. Não é que você e eu não aprendemos depois dos 18 anos, mas, dos 12 aos 18, começa a ficar muito mais difícil... Dos 25, mais difícil ainda. Dos 40, mais difícil ainda estudar e aprender, porque ensina a criança no caminho que deve andar e, quando for mais velho, não se desviará dele. O senhor está falando cientificamente. Até os 12 anos, ensina porque você vai criar as ligações nos dendritos, as conexões nervosas que vão estabelecer as plataformas de idioma, de competências não cognitivas, educação, obrigado, sim, por favor. Portanto, aí e você, quando nascemos de novo, nos tornamos crianças. Mesmo que tenhamos 80 anos de vida, o senhor começa a operar de novo, como se fôssemos crianças. E se nós nos nutrimos do alimento genuíno da palavra, então não vai ter problema de formação dos neurônios. Nós vamos ter o alimento certo. E ainda que eu e você sejamos mais velhos, hoje, de novo, o Senhor está cuidando de nós como filhinhos, como crianças, como bebês, que podem formar conexões. Essa é uma é, benção, um milagre, um fenômeno do novo nascimento. Literalmente. E eu quero isso para mim, Senhor. Como filhinho, como bebê, como diz lá na, na, na versão, in, versão inglesa, children, crianças, eu sou children do Senhor, eu sou criança do Senhor, e eu me faço pela humildade criança do Senhor, e eu quero aprender, então eu quero que o Senhor me transforme em algumas coisas, quero o Senhor, eu não quero ser um adulto, que não se alimentou direito, por isso não tem o hardware devido, Então eu sou, sou, sou, sou, sou discuta, não concordo, quando no final das contas não muda. Eu quero algumas mudanças em mim, senhor. E já oramos por essa área financeira, eu quero, Senhor, mediante jejum e oração, e eu quero dar testemunha assim, Deus não só abriu um novo emprego, Deus me deu discernimento, Deus também foi, como vimos aqui semana passada, em áreas da minha vida, e se você recebeu ministrações específicas, eu quero pedir que você me escreva o que que Deus mostrou, através do pastor Getúlio, através do Espírito Santo, através de qualquer ato, qualquer acontecimento aqui, naquela unção que o Senhor derramou aqui, sobre nós semana passada, eu quero pedir que você, senhor, eu recebi isso isso isso, Deus falou isso isso isso. Eu concordo com isso, eu não concordo, eu não entendi isso. Eu quero que você mande para mim. No privado, no WhatsApp, ela pode me escrever e mandar que só uma, uma questão mícula, e eu com você. O senhor falou isso isso, porque se Deus está mostrando algumas coisas, eu quero, senhor, andar na tua presença e ver essas coisas sendo transformadas. E Deus vai abrir portas, não só de um emprego, mas de sabedoria para a gestão. Sabedoria para gestão. Sabedoria para compartilhar na comunhão e receber conselhos. Falta de qualquer vergonha ou constrangimento ou timidez que assim, olha eu tô vivendo isso, eu preciso saber o que eu faço, olha essa situação eu, ao invés de eu achar que eu dou conta, a minha idade eu, eu, eu sei, não, eu quero humildemente me fazer como criança, falou assim, o que é que eu preciso como é que eu devo fazer, e o senhor vai colocar ao meu lado, homens idôneos, pessoas idôneas, que vão me dar conselhos idôneos, e eu vou experimentar mudanças na minha questão profissional, na minha questão da gestão da casa, na minha questão financeira, para a glória do senhor essa benção está liberada sobre nós e nós vamos ver frutos disso Segunda área, provérbio 5, filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos. Deus está falando... Não assim, preste atenção no culto, preste atenção na unção, preste atenção na bênção, preste atenção no que o anjo vai falar. O senhor não está falando de, de alguma coisa mística ou sobrenatural, o senhor está falando de duas coisas, sabedoria e inteligência. Ele diz assim, preste atenção na minha sabedoria e na minha inteligência. E de novo eu volto lá, é entendimento, então o senhor eu vou para o jejum. Para que conserves a descrição e os teus lábios guardem o conhecimento porque os lábios da mulher adulta destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante e nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho... Dá me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa, da sua casa, para que não des a outrem a tua honra nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não te fartem estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Aqui o versículo 9, o senhor está deixando claro que um adúltero vai perder a honra, um adúltero vai perder os anos que trabalhou, um adulto vai dar a pessoas cruéis aquilo que ele conquistou, um adulto vai dar dos seus bens, e estranhos vão se fartar do fruto do teu trabalho, do seu trabalho. Não entre em casa alheia, e não, e não entre em casa alheia, e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos, quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação, bebe água, da tua própria cisterna, e das correntes do teu posto, poço, derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo, seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade." o teu manancial, seja bendito, nós podemos incluir um mundo de coisas, entre elas, nossos recursos financeiros. E muitos de nós não prosperam, porque tudo esvai para mulher adúltera. O sexo é um elemento santo, sagrado, que o diabo usa, usurpa, ciranda, pura para valer, para minar nossas forças, nossa santidade e nossos recursos. Muitos homens estão pobres financeiramente, estão pobres intelectualmente, estão pobres relacionalmente, porque são adúlteros. A área sexual é é uma das estratégias mais violentas que o diabo pode usar abundantemente para toda e qualquer questão espiritual e financeira, e material e emocional. Seja bendito o teu manancial e alegra te com a tua mulher, a mulher da tua mocidade. Aquilo que você produz, aquilo que você faz, não deixe o diabo levar embora através da mulher adúltera. E a mulher adúltera não é só uma mulher da rua Guaicurus, a mulher adúltera não é só aquela pessoa que uma vez, anos atrás, você teve um caso, a mulher adulta não é só aquela mulher que você conhece lá na vizinhança, ou lá no trabalho, que você sabe que ela, meu Deus, Deus me livre, eu não caio nas garras daquela mulher, aquela mulher já teve caso com fulano, fulano, fulano. não, a mulher adulta é também a das fotos na internet, E eu e você, podemos estar deixando escoar, minar, nossos bens, nossa força, nossa graça, nossa benção, nossos recursos, mesmo que você não pague nada, é de graça, mas o diabo está sulapando as nossas vidas, porque nós damos atenção e entramos na casa da mulher adúltera. Antes, Toda a cidade sabia onde era a Casa da Luz, luz Vermelha. E para você ir lá era muito difícil. Agora, não é mais a Casa da Luz Vermelha. Agora está no meu celular. Que se eu abrir aqui agora, no Instagram, eu vou encontrar fotos que imediatamente, querendo ou sem querer, eu já entro... Uau! Uau! E se eu entro eu acabei de entrar na casa da mulher adúltera, e é um pouquinho que a gente vê, um pouquinho que a gente enxerga, um pouquinho que a gente às vezes se demora ali, e que a gente entrou nisso aqui que o Senhor, filho meu, afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, Eu posso pedir ao Senhor os materiais, mas eu posso estar deixando elas embora, porque eu estou entrando na casa da mulher adulta. Entenda, é possível que eu e você rastreemos os dados, as fotos, os assuntos de uma mulher que é a esposa do outro, não é uma mulher adulta, mas ali está o Espírito da mulher adulta, não tem a ver com ela, tem a ver com comigo, é possível que eu esteja mesmo entrando nas fotos de uma moça qualquer, só que ela gosta de mostrar os peitos, e as fotos são provocantes, e eu vou lá, então eu estou entrando na casa do espírito da mulher adúltera eu não sei porque que as minhas forças estão sendo minadas, porque meus recursos estão sendo minados, porque que no meu casamento eu não tô entendendo a mulher, eu tô com sempre com problema, com aflição, com aflito com, com atritos e ah Senhor, eu quero pôr no teu altar minha vida de santidade você pode fazer essa oração hoje? eu quero te dizer uma coisa se alguém te disser O pastor Sosnes não é tentado Ou ele é doente Ou isso é mentira Porque graças a Deus Eu sou homem Vigoroso E eu sou tentado A entrar e olhar E ver Mais do que isso Se não fosse o Senhor Eu já teria caído em algum adultério O que me livra é o Espírito Santo Em mim Eu estou confessando a você que não tem uma pessoa sequer no seu juízo e na sua saúde física que não deseje, que não queira, que não seja atraído. Mas Deus disse a Caim, cumpre a ti dominar o pecado. Se não fosse o suficiente, o senhor traz traz Paulo e Paulo diz assim, O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, eu não quero entrar na casa da mulher adulta. Mas, sem querer, acabei... Ai, meu Deus, foi um... Ai, eu tô assim... Mas... Ou se o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo está dizendo de tudo quanto é questões que ele, como homem e como pecador, vivenciou. Ele diz assim, quem me livrará desse corpo de morte? Só Jesus. A minha natureza pecaminosa, ela não vai ser santificada, irmão. Ela é igual a sua. Paulo ensinou isso, eu e você vamos até o final do último fôlego de vida agarrado a um corpo de morte. Se o corpo é morto, aonde ele encosta como uma maçã podre, apodrece o outro. Eu, vivo como um ser criado a imagem e semelhança de Deus mas no pecado me tornei uma natureza pecaminosa corrompida, sem vida e quando eu nasci de novo não foi minha natureza carnal que nasceu de novo fui eu, espírito que nasci de novo mas esse espírito que eu sou nascido de novo, agora cheio do Senhor eu vivo num corpo que tem uma natureza carnal e quem me livrará desse corpo de morte? Só Deus Jesus, por isso Jesus diz assim todo dia põe tua natureza na cruz todo dia então nem eu nem você vamos ficar livres das tentações, nem eu nem você vamos ficar livres de pecados porque eu olhei porque eu pensei, porque eu senti, porque eu imaginei não vamos, mas o tempo todo, primeiro o sangue de Jesus está sobre mim, está sobre você Satanás eu te repreendo agora Espírito das trevas eu te repreendo agora segundo eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou eu fazer e me capacita a fazer. Minha carne, vai ser não. Seja a proposta, seja o desejo, seja o pensamento, é não. Minha carne, vai para a cruz. Vai para a cruz. Eu quero simplificar minha batalha espiritual que envolve a área sexual, Senhor. Vai para a cruz. Pensei, senti, olhei, mas, minha carne, o oh, sujeito terrível vai para cruz. Senhor, eu me coloco diante do Senhor, confesso o meu pecado e eu não entro por aí, porque está escrito a tua palavra, que eu não devo entrar na casa da mulher, que ela não vai roubar. Seja bendito o teu manancial e alegra-te, vou me alegrar com minha mulher, minha esposa. Versículo 19, corça de amores e gazela graciosa. Saciam-te os seus seios em todo o tempo E embriaga-te sempre com as suas carícias Senhor, eu quero me deleitar sexualmente com minha esposa Com minha mulher Não é com a namorada Não é com a minha noiva Não é com a mulher do outro Nem é com aquelas que estão lá na internet Eu quero me deliciar sexualmente com minha mulher Então eu quero que o Senhor me dê graça não precisa ser só quando eu tiver dinheiro e for de férias para um paraíso, para um resort, não, eu quero ter graça, eu quero cuidar dela, eu quero abençoá-la, eu quero promovê-la, eu quero dar a ela o dinheirinho para ela ir no salão, eu quero dar a ela o sonho dela de, de fazer aquele tratamento no cabelo, eu, eu, quero, eu, quero, eu quero prover minha mulher, e eu quero me deliciar com ela, eu quero ela bonita para mim, eu quero ela cuidada para mim, eu quero ela adornada para mim, E eu quero ela cheia de carícias, de cuidados, de amor, de palavras que eu vou ministrar ela de forma genuína, porque eu quero também ter relações sexuais com ela que sejam um deleite com a minha mulher. E quando eu for tentado durante o dia com qualquer outra coisa, com qualquer outra mulher, ou provado ou test... atentado com qualquer questão da internet, não importa, senhor. Eu quero pensar, não, eu vai para a cruz. Minha carne vai para a cruz. Eu quero é de noite, me encontrar com a minha mulher e me deliciar com a mulher da minha mocidade. Ah, mas pastor, olha, eu depois tive sabe particular, se puder, particular, posso me ouvir, vou marcar um horário com o senhor, porque minha mulher, não sei o que, não sei o quê, só dorme de rolinho, ela cabelo, ela dorme de calça jeans, ela ela minha mulher é muito, minha mulher não sabe, não fala para o senhor, eu vou ser um sacerdote no teu altar, de tal forma que eu vou honrar o Senhor e o senhor vai me dá sabedoria graça vida, pureza e eu não quero viver isso que o senhor disse assim, não entra nesse lugar eu não quero viver a mercê da mulher adúltera senhor seja bendito teu manancial e alegra te com a mulher da tua mocidade porque filho meu andarias cego pela estranha essa expressão aqui, ela é para mim muito forte, cego pela estranha Então, o senhor sempre tem me lembrado, primeiro, Sóstenes pega todos os casos de adultério que você conhece, e alguns que você acompanhou. Como eles começaram? O encantamento de um homem para uma mulher. Como eles te terminaram? Brigas, aquela megera, aquela... agressões. Você não tem outra chance. Você não vai fazer diferente se você cair no adultério Você vai passar por todos os prazeres da sua carne, mas você vai chegar no opróbrio na vergonha no fracasso nas perdas financeiras porque ela vai comer o seu dinheiro e não, ela não tá falando da mulher não A mulher pode até ter ido embora tá falando desse espírito da mulher mulherúla Satanás vai te levar tudo que você comprou tudo que você fez tudo que você conquistou e no final você vai estar em pé de guerra com alguém. Mas o senhor tem me lembrado de uma outra coisa, irmão. Você vê nas fotos, sósimas, mulheres esculturais. E é possível que você veja outra mulher nua e seja escultural. Uma coisa assim fenomenal. Mas é caso raro. O Espírito Santo fala comigo continuamente. A maioria das mulheres que você veria nua Você vai ter decepções Aqueles seios Uau Quando ela tirar o sutiã Eles vão estar caídos Aquele corpo Que na foto ficou assim Quando você olhar para aquele corpo Você vai ver que tem manchas Tem estrias Tem um mundo de coisas que não apareciam na foto Ou não apareciam naquele estereótipo Que você imaginou Vendo ela naquele vestido extraordinário E o Espírito Santo me lembra, mais do que isso, sócias. Quando você se vincular uma mulher assim, ela tem mãe, ela tem pai, ela tem irmãos, você vai ter outra sogra, você vai ter cunhados, você vai ter gente chata e muitos deles vão te odiar porque você entrou na vida daquela mulher de uma forma indevida. Muitos deles vão te te oprimir e você vai carregar uma família, pessoas, realidades à volta em pouquíssimo tempo acaba o prazer, o glamour, e você vai enfrentar isso, Sosnes. E por último, o senhor me lembra, pode ser a mulher mais linda, se você cair com ela, Sosnes, você vai enfrentar os dias de TPM dessa mulher, sem vínculo, sem história, sem aliança, sem amor, ela vai te chutar, ela vai te agredir, Ela vai querer seu dinheiro. Você não vai enfrentar só os dias de TPM. Você vai enfrentar o humor dessa mulher. Você não conhece. Você só viu a estética. Você não sabe quais são as deficiências. Quais são as manias. Você não sabe quais são os defeitos que ela tem. Você não sabe como ela procede. Como ela... Você não sabe o quanto ela pode te chutar. Ou ela pode te explorar. Mas a palavra do Senhor te avisa. Vai minar suas forças. Você vai dar os seus anos para ela. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ponho na cruz minha carne, me lavo com teu sangue e sigo meu caminho de santidade com o Senhor, não quero, muito obrigado. É um exercício que eu, seu pastor, preciso fazer continuamente, Rafa, eu, seu pai, preciso fazer continuamente, Senhor, eu também sou tentado, mas a tua palavra sempre me ensinou, eu já sei. O que vai acontecer, bendito seja manancial alegra-te com a tua mulher isso que eu quero Senhor, porque meu filho andarás cego e o Senhor é tão perfeito que ele deixa claro e abraçarias o peito de outra não Senhor, não quero então eu não quero, nem o adultério, não, isso aí eu não, tenho chance, isso aí eu não vou cair mesmo, eu sou forte, eu, eu, eu já sei, eu já sei tudo isso que passou, falou, eu sei, não senhor, então eu não entro na pornografia, então eu não nutro mais com os meus olhares, os pensamentos, não senhor, eu não quero isso, eu não quero isso, eu quero uma vida de santidade, porque eu quero também a prosperidade, e eu quero crescer em santidade, eu quero crescer no direcionamento do teu Espírito Santo, eu quero crescer e te honrar, te glorificar, eu quero servir o Senhor, e eu quero que ninguém roube isso, então se eu não fazia link Senhor, entre a minha vida profissional, minha vida material, minha vida financeira, e minha vida sexual, a partir de hoje tem um link, ainda que seja por interesse em inteligência, eu vou operar por interesse e inteligência, eu não quero me envolver, Nem com as fotos, nem com a internet, nem com pornografia, nem com pensamentos, nem com olhares, porque eu não quero a mulher adulta, eu não quero a mulher adulta, não só aquela da rua Guaicurus, eu não quero o espírito de adultério, eu não quero, eu te repreendo Satanás, e todas as vezes que vier um pensamento, um dardo, qualquer coisa, uau, uau, espírito das trevas, espírito de adultério, eu te repreendo, eu te apreendo, pago com o escudo da fé e eu ponho minha carne, minha carne vai para a cruz quieta, calada vai para a cruz você recebe isso do Senhor irmão? os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas Senhor, o Senhor sabe que vereda eu percorri hoje eu tenho muitas lutas em Salvador Salvador é uma cidade de muita batalha espiritual muita eu tenho marcas no corpo de batalhas espirituais em Salvador Nesse último nessa última vez que eu viajei agora no carnaval, eu já vou lá uns 10 anos que eu vou ministrar no carnaval e desses 10 anos nove vezes foi lá dentro do, do, do circuito de Ondina, onde a gente está lá com os trilhos elétricos mas com a pandemia eu não fui esses dois anos, eu fui agora, esse ano, aliás, eu fui no primeiro ano da pandemia, e nesse primeiro ano da pandemia que eu tive uma experiência muito violenta com confronto com as trevas, e no ano de 2021 eu não fui, e agora esse ano eu fui, mas não teve carnaval, então foi só reuniões e cultos com a igreja, nos auditórios das igrejas, e eu estive lá em duas ou três igrejas ministrando, esse ano. Quando eu cheguei em Salvador, Eu cheguei meia-noite no aeroporto. E um irmão foi me buscar. Um irmão muito querido me buscou e me levou para o hotel. Eu já tinha visto. Os irmãos já tinham me mandado o voucher do hotel. E na hora que eu olhei o voucher e o nome do hotel, sem saber qual era o hotel, sem saber onde era, eu falei assim, hum. E aí, por causa disso, eu entrei no site e fui ver onde é o hotel. Disse, oh, meu Deus do céu. Não é um bom hotel, não é um bom lugar Mas olha, eu posso estar vendo só aqui pela internet Eu, eu não posso reagir Eu vou ser humilde, eu vou me aquetar, eu vou receber Eu desci meia noite no aeroporto O irmão me pegou, me levou para o hotel Quando eu cheguei na porta do hotel, eu falei assim Meu Deus do céu Desci, entrei no hotel Quando entrei no hall do, do hotel E eu vi o ambiente, eu vi as pessoas eu falei assim, Se eu estivesse aqui com a Dani, eu já teria ido embora agora mas senhor, se eu for embora agora, é meia noite e pouco, eu, eu não sei para onde ir, se eu chegar num hotel agora e, e eu for fazer uma um check-in, vai ser tabela full, eu, eu, eu, eu não sei nem se tem vaga, eu conheço outros hotéis, mas eu, senhor, eu não sei o que fazer, eu vou ter que ficar aqui senhor, mas eu vou debaixo de oração, subir para o quarto, e ao subir o rapaz falou assim, não, não tem elevador não, E não tinha ninguém também para ajudar a carregar o teclado, a mala Eu subi assim mesmo E quando entrei no carro quarto, foi falei assim, Deus do céu Não só a feiura, não só é, algumas coisas que não fico, eu não vou ficar aqui Mas um ambiente espiritual carregadíssimo E eu olhei aquela cama, aquelas roupas de cama E eu falei assim, Deus do céu Eu vou fazer uma oração, eu vou fechar os meus olhos, eu vou dormir Senhor, eu estou consagrando esse lugar Eu estou consagrando essa roupa de cama Eu estou consagrando esse colchão Eu estou declarando o Senhor o fogo do Senhor aqui Nenhuma questão, nenhum problema Nenhuma dificuldade aqui em nome do Senhor Jesus E deitei e dormi No dia seguinte eu fui tomar banho Era um lugar muito opresso Muito ruim e feio Para tomar um banho Pode ser que para muita gente fosse normal Para mim não era Mas eu sabia que não era só fisicamente Que era espiritualmente e aí eu decidi, não senhor, eu não vou falar nada com os irmãos, eu vou ficar aqui, na hora que eles vieram buscar para o almoço, se eles comentarem alguma coisa, eu falo assim, irmão, não as pede mais ninguém aqui, mas eles vieram, me pegaram para o almoço e não falaram nada, eu falei assim, eu não vou falar nada senhor, Eu almocei, voltei, fiquei ali, fui para o culto, ministrei, dormi. E no dia seguinte, eu, na hora que eu fui dormir, eu tirei é, esse anel, minha aliança de casamento e esse meu anel de formatura. Essa aliança do meu casamento, esse anel, é, o Azaf me deu de honra na formatura. E os dois são duas peças muito caras. Tudo de ouro, muito pesado. E eu tirei e deixei em cima da mesa. Quando eu acordei de manhã... É, Eu fui caminhar, eu não tomei café Eu fui caminhar E eu é, Fui pegar o anel Eu falei assim, não, eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui porque é, tá muito sol, ontem inchou minha mão E eu vou deixar aqui E eu vou trancar o quarto E eu vou levar a chave, tranquei o quarto, levei a chave Fui caminhar Voltei realmente, inchou muito a mão Eu, eu voltei, tomei um banho E passei o resto da manhã estudando E aí me Saí de novo, dessa vez não me pegaram eu que fui almoçar num determinado restaurante, eu peguei um táxi e fui para o restaurante e no restaurante o oh, senhor, não puso o anel. mas está no quarto, o quarto está trancado eu estou com a chave, não tem problema, tá lá o tempo todo, voltei para casa, pro hotel e descansei um pouco passei o resto da tarde estudando e orando e deu a hora, eu fui tomei meu banho, organizei todas as coisas, arrumei tudo, pus tudo dentro da mala às 18 horas iam me pegar e deixei o quarto, tudo, fiz todas as revisões do quarto, tudo, e o irmão me levou para a igreja, uma igreja já fui ministrar lá, essa era a terceira vez que eu ia nesse lugar ministrar e quando eu entrei na igreja entrei pela porta, tinha um grupo de pessoas ensaiando, muitas coisas acontecendo, eu fui impactado por uma realidade espiritual violentíssima. Sim, Deus do céu. Terceira vez que eu venho aqui, eu não tava me lembrando, e essa questão tem alguma coisa espiritual muito violenta aqui, Senhor. Misericórdia, meu Deus. Sim, Deus, eu tenho que encarar isso tudo de novo, meu Senhor do céu. Aí eu falei assim, Senhor, olha, é o seguinte, Eu vim aqui, eu vou ministrar o que eu tenho para ministrar Eu não vou olhar para o lado eu não, vou, eu não quero saber de nada Eu vou fazer o que eu tenho que fazer em teu nome Eu vou ministrar, eu vou abençoar essa igreja e vou embora É isso mesmo, ok senhor, então eu estou em paz Não quero saber desses conflitos espirituais Que eu estou vendo aqui Me assentei, quando eu me assentei Veio um pensamento, cadê sua aliança e seu anel? Eu pus aqui, fui tomado de uma angústia Sem tamanho Primeiro entraram no quarto, sabia, desde que eu entrei sabia que lugar um lugar opresso, que coisa meu Deus, porque eu sei que eles estavam na mesa, eu sei agora que eu me esqueci deles durante o dia todo, mas eu sei que eu conferi todas as coisas na mesa, e eu teria me lembrado, porque isso acontece toda manhã, eu tô vendo todas as coisas, minha carteira, chave, meu óculos, todas as coisas, então tá ali o anel, é só colocar de volta no dedo, mas eu não vi esse anel lá, meu Deus do céu, fui lá em cima onde estava guardada a minha mala, revirei minha mala, não tem nada na minha mala, peguei minha mochila, revirei minha mochila, mesmo não, tinha, não tem nada na mochila, e aí eu fui ministrar na angústia, não adianta eu falar com os pastores, não adianta eu falar com o irmão que me buscou, que me levou, não adianta eu falar, eu agora senhor, eu vou subir para ministrar, eu tô aqui senhor, eu tô debaixo de uma angústia de terem entrado e Satanás ser andado naquele lugar, Eu estou debaixo de uma angústia de terem mexido no, na aliança do meu casamento e no meu não presente, algo significativo, Senhor. E ainda estou debaixo da terceira angústia que é eu vou ter que gastar dinheiro para pôr de volta e vou passar o resto da vida com um negócio substituto que não é essa história. Meu Deus do céu. Foi só a graça do Senhor eu subir para ministrar Enfrentar aquele contexto espiritual Violentíssimo E não me lembrar mais disso E ser ali livre para o Senhor é, Usar e falar e ministrar E quando terminou A ministração, eu me assentei A única coisa que eu queria era sair dali e ir para o hotel Eu precisava revisar tudo Aí eu chamei os pastores, chamei o irmão que ia me levar Falei assim, eu preciso voltar no hotel agora oh, Gente, eu preciso lá E eu já tinha Feito o check out do hotel Porque eu ia dormir aquela noite na casa de uns amigos Pastor Balbino Cheguei no hotel, pedi o rapaz Ah, o quarto já foi arrumado, o quarto já não tem nada lá, não encontraram nada. Então, eu falei assim, olha, é, só tem duas alternativas, eu preciso conferir essas duas possibilidades, então, por favor, me permita entrar no quarto. Ele me permitiu entrar no quarto, rastreei todas as coisas, falei assim, desci, falei assim, olha, eu preciso ir onde está o lixo, aonde está o lixo? Eu preciso ir ao lixo? Ele ligou para algumas coisas, conseguiu, me levei lá, me levaram lá onde estava o lixo, ele abriu aquele lixão e tinha vários sacos, eu identifiquei qual que era o saco que tinha, as frutas que eu tinha jogado no lixo, peguei aquele saco abria, abri todas as coisas que estavam ali, eu vasculhei tudo, não, aqui não está. Só resta uma possibilidade. Eu vou chegar em casa e eu vou de novo revirar minha mala e minha e minha mochila. Eh, vocês não tem câmera na, no corredor, né? Não, não tem câmera no corredor aqui. Então não tem como eu rastrear nada e se entrar no meu quarto. Olha, a moça que cuida já foi embora, só amanhã, amanhã você volta aqui, amanhã você vê com eh eu me lembrei de uns pastores amigos meus, que uma vez me contaram uma experiência, e que fizeram uma oração satanás, eu sei que você está querendo, você vai pôr de volta, você não vai tomar o que é meu, você não vai tocar no que é meu, eu sabia que, o mais difícil de acontecer, será que, Deus ia materializar, ou o diabo ia trazer de volta e materializar nas minhas coisas, o anel, será que, eu não sei o que vai fazer Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu te repreendo Satanás, e fui para casa, mais uma hora de viagem, quando eu cheguei em casa, eu peguei essa minha mochila que eu já tinha vasculhado, e eu abri ela aqui, e eu enfiei a mão aqui, e na hora que eu enfiei a mão, as duas coisas que tocaram meu dedo foram os dois anéis, O que, que o diabo quis fazer Talvez o mais perto Que ele conseguiu chegar Foi eu te roubo sua aliança O objeto Mas ele criou Uma confusão Ele criou um cenário espiritual E eu entendi Bem, eu devo ter Na hora que eu peguei na mesa Os papéis A tinha lá umas cartelas de remédio na hora que eu peguei embolei tudo deve ter vindo junto os dois anéis e eu coloquei tudo aqui e ok, foi isso que aconteceu fisicamente, mas espiritualmente eu sei o que aconteceu é possível que tenha acontecido alguma coisa sobrenatural, é possível e materializou, é possível, mas não é assim que o reino de Deus funciona eu sei onde o diabo conseguiu se landar ele não conseguiria ter entrado ali e pego isso ou pegado isso mas ele conseguiu se irandar com a confusão, com as coisas que... Eu mexi nessa mochila no culto, antes do culto lá, eu mexi, eu revirei, isso não estava aqui. Na hora que eu, literalmente, eu pus a mão, a primeira coisa que aconteceu foi encostar nos dois anéis. Eu louvei o Senhor, eu agradeci o Senhor, eu falei, Senhor, por que isso? Para você saber que o mundo espiritual é real, e que uma das coisas que o diabo vai ter prazer em mexer, diz respeito ao seu casamento diz respeito às suas alianças diz respeito aquilo que é de valor para você irmão, eu e você estamos numa batalha espiritual o tempo todo pode não ser algo tão evidente quanto eu te conto sobre Salvador mas todos os dias eu e você estamos diante de uma batalha espiritual Se você sai para trabalhar, se você sai para o lazer, ou se você chega em casa, se você está lidando com a gestão de casa, as questões emocionais, as questões conjugais, não importa o quê, o tempo todo. Se você vem para o culto, se estamos cuidando de alguém, se estamos mexendo em alguma coisa aqui, se está ó, sentado ali mexendo na mesa de som, o tempo todo é uma batalha espiritual. Não perca essa convicção. Então, mulher adúltera, eu estou entendendo, você não vai ter chance na minha vida. Dizem que um pai de santo, na sua consagração, ele tem que ter relações sexuais com outro homem, ou com outra mulher, e em alguns casos com animais, porque o ato sexual é o evento físico mais dentro do mundo espiritual que nós temos eu e você podemos orar e confrontar um demônio, mas a gente não entrou em lugar nenhum. A gente teve uma questão física fortíssima que envolve o mundo espiritual. Mas quando eu entro no corpo de uma mulher, é o nível mais profundo ou mais elevado que um ser pode ter nas relações físicas, que é espiritual. Um ato sexual, é um ato espiritual. É tão espiritual, que a consequência natural, é a geração de uma vida. Nós temos como cuidar disso, e proteger e não acontecer nada. Mas, de um ato sexual, o resultado mais imediato, mais real, é a geração de uma vida, você quer coisa mais espiritual do que isso. Não é só o prazer, não é só a mulher linda, não é só, é uma questão espiritual. Senhor, eu quero cuidar da minha vida sexual como um elemento espiritual, com santidade, não por medo, mas por amor por convicção, porque eu sou santo porque eu sei quem é a minha natureza carnal e eu vou colocá-la na cruz senhor eu, eu, eu sei que tudo é uma batalha e o que o diabo mais quer é perturbar a família se ele não consegue chegar perto, ele vai querer até roubar seu anel ou roubar a paz a alegria a comunhão ou roubar seu dinheiro ou roubar sua condição de desfrutar prazeres de desfrutar alegrias em família senhor, eu quero me levantar na autoridade do teu nome como sacerdote do Senhor nessa terra, eu não quero apenas estar livre de adultério, oh, minha vida é tranquila, eu não quero apenas, não, eu estou bem financeiramente, não senhor, eu quero ousar coisas mais elevadas do teu reino, aquilo que o senhor tem para mim, como marido, como pai, como teu servo, como sacerdote, para nós como família, para os meus filhos, e eu quero ser o agente de autoridade que encerra as obras de Satanás na minha vida, na minha família nos meus antepassados na vida dos meus parentes aquele que intervém no mundo espiritual na autoridade do teu nome e vence a Satanás incluindo suas artimanhas na área sexual Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe financeiramente e eu não quero dar legalidade para o diabo vir me roubar nada O Senhor disse que vai roubar os anos Os recursos Eu quero desfrutar do, das minhas fontes Dos meus bens Com a mulher que o Senhor me deu Se ela não é amiga, se ela é cheia de problemas Eu quero ser um amigo E sem problemas Para que Haja restauração, haja graça Haja amor, haja respeito Haja companheirismo, haja cumplicidade Haja vínculo, haja graça Haja alegria haja benção no meu casamento em todas as áreas eu possa desfrutar diante do Senhor feche os teus olhos olha o Senhor por um tempo eu quero dizer a você que eu que ministro ou qualquer um de nós aqui, atento ou desatento Nós precisamos ir diante do Senhor e declarar, a ele Senhor, eu quero uma experiência, um nível de santidade, de entendimento. Então eu quero jejuar, eu quero o Senhor entrar na tua presença. Eu quero o Senhor buscar o Senhor. Eu quero confessar, eu quero o Senhor a tua operação em algumas coisas na minha vida. Eu quero o Senhor, a tua graça, a tua vida o senhor se você está envolvido em